Ani. Trecut au ani ca nori lungi pe șesuri. Mihai Eminescu. Trecut au ani ca peste șesuri nori, dar uneori când ramurile lunii ne bat în geam cu zarzări și pruni, din zerea dânci, așa cum vin cocorii, se întorc foșnind și ani. Iată unii ne fulguie cu liniștea ninsorii, Alții aduc mireazma din victorii, Iar alții numai geamătul furtunii. Sub calda amintirilor povară Ce freamă dulce tremură nodaie, O lacrimă surâde și coboară, Un zâmbet plânge, umerii se-ndoaie Și timpul crește, anii ne Și luminăm de sfânta lor văpaie.